ברוכים הבאים לרדיו, מטאל וחיות אחרות. בקצרה. שלום לכולם, הגעתם לתוכנית בקצרה, שזה תוכנית ספינאוף של מטאל ויכולות אחרות. אז אנחנו מדברים על כל מיני נושאים שקשורים למוזיקה, אה, ככה בין 10 ל-15 דקות, בתקווה. והנושא של היום, האם מוזיקת מטאל גוססת, והאורך איתי... היא... בוא תציג את עצמך. אני ברק, ברק מאיר, מהבלוג המושבית, וכבר יצא לי להתארח פה כן, היינו, גם כן קשור לנושאים של מוזיקה כללית כזאת, מבחוץ. אז בגלל זה גם קראתי לך, כי אתה כאילו מתמחה לא רק, אנשים שמתעסקים רק באמת, אנחנו עושים דברים מבחוץ גם כן. בדיוק. דיברנו כזה, עשינו כמה דברים לפני זה, ובואו תגדיר מה הבעיה, למה בעצם אנחנו מדברים על זה. זהו, אנחנו כזה, נראה לי כל אחד פה ייקח צעד בקטע הזה, יש נטייה לחשוב שמטאל כבר הגיע לקצה גבול היכולת שלו מבחינת לחדש דברים. אז כביכול אומרים שהמוזיקה זה לא מתקדם, שלהקות ישנות מוציאות רק אלבומים שהם, במקרה טוב, עוד חזרה טובה לימים הטובים, או אלבומים לא טובים בכלל. ולהקות חדשות הן רק פחות או יותר לא הומציאות משהו חדש, אלא יותר את הז'אנר הזה, ואת הז'אנר הזה עוד לא שילבו, אז בואו נשלב אותו כן, אנחנו. כן. זה, זה פחות או יותר הכיוון. כן, ו... וזהו, ויש לזה, ויש איזושהי שאלה בסוף, שננסה אולי איכשהו לתת לה איזושה, איזושה תשובה, האם זה, זה, זה, זה כאילו, ככה זה יישאר, או שזה הולך להשתנות מתישהו. כן, אני גם, כן, בעצם, בעצם זה, זאת הבעיה, ש... אנחנו עכשיו מסתכלים ככה, אם מסתכלים נגיד עשרים שנה לאחור, שבע עשרה שנה לאחור, לא, היו אלבומים טובים, היו אומנים טובים, אבל לא היה משהו ש... משהו גדול, אתה יודע, שאתה יכול לקחת חלק ממנו. כאילו, אוקיי, היה לך את שבוא נגיד שזה סוג של... סוג של בדיחה, כן, כזה סאונד, כאילו זה ג'נד זה חמוד, אבל זה לא באמת... זהו, לא יצאו, אני חושב שכאילו, מה שאתה מנסה להגיד, לא היה פתאום, כמו שהיה נגיד ב זה היה פתאום את ה-Newer of British אחרי זה היה טראש, אחרי זה היה פתאום, היה פתאום black, היה פתאום death, לא היה, לא היה את הדברים דברים שונים יחסית אחד מהשני, למרות שהדעה שלי בנושא קצת מתבססת, שלחתי, אנחנו נצרף את כן. שלחתי לך ו... אה, הפוסט, אה, לא, לא. ההצעה של הבחור ברצינות. הצ... זהו, ההצעה של דון אנדרסון מאגלוך, שהוא דווקא לא מתעסק בנושא עם מטאל-מטאל, לא? יותר ניסה לדבר על איך הוא רואה את המטאל <אז> בזמנים שלנו. את זה במוזיקה שלנו. וגם כביכול איפה היה המקום של להקה שלו, של אגלוך, שהתפרקה שנה שעברה אמנם, אבל איפה, מה היה המקום שלהם בתוך ה... הסיפור הזה. אז כביכול הוא, קודם כל, כל הוא פותח ואומר שמטאל, כמו שאנחנו אמרנו, שמטאל השתנה יחסית והתקדם מאוד די מהר ביחס לז'אנרים אחרים במוזיקה. כן, כן. הוא קושר את זה בעיקר לשינויים להתפתחות תכ... טכנולוגית. הרבה מאוד. כן, נכון, אני נ... גם מדבר על זה, כאילו. הוא נת... כאילו. נותן שם דוגמה למשל, ש... נגיד, ננסה לחשוב אם באך היה עושה... דייפ טריידינג, אם היה לו מייספייס, כנראה שהיה נחשף ליותר... בדיוק, תקשיב, זה בדיוק מה שאני... בלי, בלי לראות את זה, הורדתי את זה, לזה, וגם כן העניין של הפוסט-מטל, uh, של סם דן, בתחום הבנגר טבעי. אבל השידור של בנגר טבעי במקרה הזה היה כאילו רק לנסות לעשות, כאילו, אם אפשר להגדיר מה זה פוסט-מטל ומהם פחות או יותר הלהקות כן. החשובות ש... שכמובן <laughs> שזה הלהקות שכולם... שמענו וזה, זה לא... זהו, פה, פה, הבאמת, ניסיתי על זה לחשוב, נגיד, כמו שהוא אמר שזה, כמו שדון אנדרסון אמר שהשינויים טכנולוגיים זה פחות או יותר מה שגרם גם להיווצרות בעצם, נגיד הוא אומר שבשלב מסוים, אחרי איפשהו מטאליקה, פתאום נוצרו לך תופעות פתאום אחת אחרי השנייה, זאת אומרת, פתאום הפך להיות גל כזה ש... כל כמה זמן יש משהו שהוא פשוט תופעה שהוא לא צפוי שזה... כן. כי אם מסתכלים כרונולוגית על המטל אז נגיד התחיל בלג סבת, מיידן יותר מהר, מטלק יותר מהר, ואז התחילו לצאת דברים הזויים והוא אומר שבעצם באיזשהו שלב הוא קרא לזה איבנט, איבנטים זאת אומרת להקות כמו אתיסט או... פתאום השילוב הזה של death metal ו-jazz, או כן, דברים, כן, מהסוג... דברים, דברים קטנים, אבל... מהסוג הזה, אז פתאום הוא אומר, שזה, נגיד, זה והוא אומר שמה ש... שקורה מאז ועד היום, ויקרה יותר, זה שבעצם יהיה לך רק איזה שהם איבנטים כאלה, וזה בעצם יהיה הנורמה. זה בעצם במקום התקדמות כאילו קדימה, זה כזה לצדדים. כאילו זה כן. יגע על הצדדים, ו... תמיד, אבל זה תמיד, אבל זה, תמיד אבל זה, שוב, הוא, הוא מכיר את זה איבנטים, זאת אומרת, זה תמיד כנראה יהיה אלבום מסוים של להקה מסוימת, או... או איזה כמה זמן, זאת אומרת, זה לא הולך להיות משהו, אתה יודע, לא הולך להיות עוד פעם, לא תהיה תנועת death נוספת, לא תהיה תנועת black נוספת, לא תהיה תנועת trash נוספת למשהו אחרת. אבל בואו ננסה לעשות, בעצם, מה הסיבה? זו סיבה אחת שהוא אמר, ואני מסכים איתו, שבעצם, יש לי שתי דברים ככה. קודם כל, אני מאמין שזה מה שהוא אמר. אין כל כך underground עכשיו, ואני אסביר לך מה הכוונה. אם אנחנו מסתכלים על שנות ה-80, פנזינים, קלטות, ו... אתה יודע, הבן אדם מביא לבן אדם, עכשיו, הלהקה הכי מסכנה מאיזה עיר, לא משנה מה, מנורבגיה, פותחת עמוד פייסבוק, מעלה אה, ליוטיוב, פותחת בנטקמפ, לא משנה שהיא לא תמכור 30 אלף עותקים, אבל אם היא שווה, היא תצליח להגיע בעצם לקהל יד שלה. אנשים יקנו, אתה נכנס באמת... בנטקאם, uh, אתה מכיר את זה, אתה נכנס לשם, זה מטורף. Mm -hmm. אבל מצד שני זה גם, גם יוצר סוג של בעיה, כי זה כאילו דו-כיווני כזה, כי בעצם מצד אחד, ש... uh -huh. לכולם זה מגיע, ומצד שני יש כמות כל כך גדולה של אינפורמציה, שכל יום, כל שבוע יוצאים המון המון אלבומים, ואתה לא, לא יודע כאילו מה לשמוע. Uh, זהו, אני חושב שפה... אני חושב שזה גם בגלל שינוי טכנולוגי. כן, כן, כן, זה שינוי טכנולוגי. אבל אתה יודע, אתה דווקא רוצה כאילו לא להסכים איתך בנושא של אין אנדרגראונד, שאני חושב שהמושג אנדרגראונד השתנה. השתנה, כן, כן, אבל זאת הכוונה. כי אני חושב שנגיד, נכון, כמו שאתה אומר פעם, נגיד להקת לרוב גם לא היו מקליטות, כי לא היה את לעשות את זה, כי זה לא היה זמין מספיק. עכשיו יכול, כל אחד בעצם יכול לקחת את זהו, אבל זה לא מה שהפך, זה עדיין לא הופך להקות למ� פתאום יש לך איזה underground נורבגי כזה, וזה הופך לגל שני של black metal, אתה יודע שהם שם שרפו כנסיות וזה, עכשיו אבל הם... אבל זה גם היה בתקופה שלא היה כל כך... כן, כן, כן, זה מה שאני אומר, זה, זה, לא היה... זה, כבר, לא, זה כבר לא... או טייפים, או מיקס טייפים, או calibration, הם... נשמע עכשיו, נכון, בסטודיו, אם אתה רוצה עכשיו לעבוד <אז> עם בן אז כן, כמה להקות עושות את זה, אבל עכשיו... נכנס לתוכנה, הנה אנחנו עובדים עכשיו עם תוכנה, מתחיל להקליט, פעם ראשונה לא עובדים, כל כך טוב, עובד זה, קורה ביוטיוב. אתה לא צריך כלום. כן, אבל הדברים, נגיד, בשביל להקה, למשל, כמו שדיברנו קודם, נגיד, עם, עם, עם התקיעות הזאת, נגיד, שפוסט-מטר זה כביכול הדבר הח... כן. האחרון של הדרך של זה, זה מה שמדהים ב, בסיפור הזה, למשל, כש, כשעשו את התוכנית אצל Sam Dunn, אז נגיד, הלהקה הראשונה שמזכירים שם... ב... נירוזיס, לא? כן, הלהקה שמזכירים שהיא גם גדולה, זה נירוזיס עכשיו. את רוב היצירות, ה... נקרא לזה, המכוננות בפוסט-מטאל של נוירוזיס הם עשו לפני 20 שנה, שאף אחד לא ממש הכיר אותם. כן, והם היו בעצם כאילו... ו... ולהקה מחתרתית, א... לא מחתרתית. לא כאילו. מאוד מחתרתית, אבל <laughs> די באנגד, זאת אומרת, אתה יודע, אם אתם מדברים נגיד על אלבום ה... נגיד האלבומים הגדולים שלה בין 90 ל-99. כן. בין 90 ל-99 הולכת תופעות הרבה יותר מצליחות, גם כלכלית וגם מבחינת... בגלל זה היו באמפלג. הבאז בתקשורת, נגיד, ה היה יותר חזק לקראת 99, נו-מטאל no התחיל, זאת אומרת, תמיד משהו בלה את זה, ועכשיו פתאום פוסט-מטאל בגלל שמחפשים נגיד משהו שהוא יותר... כי מטאליסטים תמיד נמשכים משהו קיצוני יותר, אז עכשיו זה מתחיל לפרוח, כי גילו את זה מחדש. השאלה אם פוסט-מטאל הוא יותר קיצוני בסאונד, או יותר קיצוני פשוט כי הוא ארוך. ארוך ב... גם, וגם, וגם באיזשהו סוג מסוים, כאילו, תלוי, שוב, תלוי איזה להקה, אבל גם כן בדרך כלל אבל כשאני חושב על פוסט-מטאל זה כזה סלאג', נוספירק סלאג' בלק מטל שוגייזי כזה, אני יודע, כל מיני כאלה. זהו, שם ניסו דווקא את הלהקות אה, הם שוגייזים כאילו... לא, זהו, את הלהקות אמריקאית שנשמעות כמו בלק סקנדינבים. כל הקסקדיאן, סצנה האלה שהם וולפלסטיין אין... הם ניסו כאילו לשים אותם במקום טיפה ליד. הם קנדים, מה אתה רוצה? הם לא... הם ניסו לשים אותם במקום כזה טיפה ליד, שיש בזה... יש בזה איזשהו היגיון, אבל... יש Um, מה שכן, אני חושב אבל שמגיד, uh, כי, כי פוסט-מטאל הוא כזה, הוא באמת כמו, נגיד, ג'אנרים, עוד כל מיני תתי-ג'אנרים שמתחילים להיות עכשיו גם, uh, אפרופו גם, אני חושב ש... מבחינת ג'אנרים, אני חושב שגם הנושא של ג'אנרים מתחיל להיות נורא נורא מטושטש. Wow, okay. בגלל, כאילו, כי, נכון. כי התחילו לצאת לך, נגיד, אחרי הפאנק ואחרי ההארדקור, התחילו לצאת לך פוסט-הארדקור, והיום יש לך כבר... Uh, uh, uh, uh, מלודיק פוסט ארטקול. לא, ויש לך גם, נגיד, יש היום גם קראסט. קראסט, אבל זה משהו, כאילו, נראה לי כבר יחסית ישן כזה, לא? כן, אבל זה גם מתחיל לתפוס אותי פה יותר תאוצה, כי שוב, כי אתה יודע, טוב, הספיק לנו מהז'אנרים שהיה שם, מחפשים משהו אחר. אבל אתה יודע, פוסט זה לא תמיד, שידע לך, פוסט-פאנק ופאנק נוצרו כמעט באותו זמן, זה פשוט שמות, זה לא... כי פאנק היה... אני בדיוק עכשיו עושה מדריך, אז אני קורא את זה ואני... פוסט-פאנק יצא ב-76, עם לא יודע, טוקינג-הד, טלוויזיון וכל אלה. הם שנה אחרי, חצי שנה אחרי זה, זה לא? הלהקות האמריקאיות יותר היו הכיוון, שהכתיבו את הכיוון לפוסט-פאנק ואחרי זה. קצת יותר לכיוון של הניו-וייב, למרות שהכרזה האנגלי מסורים מהניו-וייב. לא, אבל אתה מתכוון ה-No-Wave. ה-No-Wave זה New York. היה גם... לתקופה מסוימת חשבו שיש ז'אנר חדש עם להקות כמו לואו ורדהאוס פיינטרס שקראו לזה סלו קור. אה, כן, כן, אוקיי. Okay. עכשיו, זה, זה, זה, זה בדיוק ס... שמעתי, רגע, מי הוא? סאן, לא, זה לא סאן קילמונס. לא, זה סאן זה סאן לא קילמונס. אז רדהאוס פיינטרס זה, זה הלהקה הראשונה yeah, שלו? בדיוק אז, אני שמעתי על זה. אז זה. הם סוג של נחשבו, אז הם ולהקה בשם לואו נחשבו למין להקות סלו קור. אבל זה משהו שנות ה-90, נכון? אה, זה... לא, סליחה, כן. זה, לא, זה שנות ה שזה היה יותר מין כזה, רוק עם גיטרות, יותר עם הכוסה, אבל כאילו, איטי, וגם קצת יותר גובל בפולק או משהו. רגע, אבל עכשיו, כאילו, ביקש לסיבה, שככה חשבתי עוד סיבה, למה בעצם, למה המוזיקה הזאת לא מתקדמת. כי הכל נהיה כזה, כאילו, הכל בוא נגיד שמוזיקת מטר עכשיו נמצאה במצב הכי טוב שהיה בשנות ה המון להקות. הרבה מאוד סגנונות. כספית, לא כל כך, נכון? טופ 40. לא, כי עדיין, אתה יודע, כמות האנשים, אני חושב שבאופן יחסי הכסף הוא אותו כסף, כי כמות האנשים גדלה באותו... כן, כן. באופן יחסי די אותו דבר, וגם הכמות של הלהקות, אז אתה יודע, אי אפשר להיות, לא כל הלהקות יכולות להצליח באותה... כן, אני מתכוון כאילו מבחינת שעדיין יש מבחינת טופ 40, טופ 100, שזה בדרך כלל בודקים, אז אף להקהל כמעט ולא נמצאת שם. אני מתכוון פסטיבלים, הכל טוב. עכשיו, מוזיקת רוק בכלל פורחת, בדיוק כמו שאתה גם דיברת. כשיש איזושהי בעיה, שנות ה-60, שנות ה-70, וייטנאם. שנות ה-70, אנשים נמאס ממוזיקה פרוגרסיבית יפה, התחיל פאנק. שנות ה-80, PRMC, וכל העניין של טיפני גורו נגד can... מטאל, can... חבר'ה של טראש מטאל נמאס מהל מטאל, שנות ה-90. גראנג', היפ-הופ, כאילו, זהו, אני חושב... אבל עכשיו, טוב, כאילו... זהו, במובן מסוים כן, אולי עכשיו דווקא מתחילים להבין שיש כן איזשהו... יש איזשהו בעיה. כאילו, הבעיה מתחילה להיווצר, מתחילות להיווצר בעיות חדשות, או נגיד בעיות שקבלו כבר כמה שנים עכשיו. מציפים אותם יותר, נגיד עדיין יש את האלימות נגד שחורים שזה משהו כן, ש... כן, כן, זה נכון. בארה״ב זה עדיין... נו, no, היה זה... לך את פנטרה, איך קוראים לא לו? כן, פילנסים. לא כן. נגיד זה עדיין... White די... power כאילו... זהו, לאו זה... דווקא במטאל, נגיד בסגנונות אחרים, מטאל בדרך כלל הוא האחרון משום ה... כי אף הלך... לא אכפת ממנו, חוץ ממטאליסטים. כאילו... לא, בדרך לא, לא אחר... כלל האחרונים שגם מגיבים לדברים כאלה זה מטאליסט, הרבה פעמים. עדיין, יודע, <אז>... שחור בהופעות, אני לא יודע כמה... <אז>... אני יודע שיש מט איך ה-C מייק קוראים לו, שהוא יוטיובר והוא מדבר על היפ-הופ אבל הוא מטאליסט הרבה מאוד שנים והוא אמר שבשנות התשעים, שהוא היה בא לא להופעה, הוא היה היחיד עכשיו יש קצת יותר, אז ככה שהקהל השחור, לא אה, יודע, זה כמו שהקהל המזרחי יצא לא, מבחינת דיוורסיטי, אני לא יודע אם זה... כאילו, אולי התשובה כן נמצאת שם, אם נתקדם, אולי דווקא זה משהו שיוביל לאיזושהי התקדמות, יכול להיות. בואו נחשוב על פתרונות. בואו ככה, תזבוזו. אני לא חושב שזאת בעיה שצריך לפתור אותה, אני חושב שזה מצב שאנחנו נמצאים בו, כי... וכבר אנחנו אמרנו שבערך 17 שנגיד משנת 2000, נגיד זה נקודת אפס. משהו כזה. זהו, אני חושב שבגדול, נגיד שנות ה-90 היה פחות או יותר מתי שז'אנרים מתו כבר. הם היו קיצוניים. לא, הצורך כבר באמת להגדיר משהו הופך להיות קצת מיותר. אפילו עוד פעם נחזור להרצאה של אנדרסון, של דוני שמרוב שאתה מתחיל להגדיר משהו עם הרבה מילים זה מאבד את שלו, ובעצם אין לזה שום משמעות. כבר להגדרות שאתה שם. וגם אני חושב, בגלל שהשינויים, בגלל שנהיה אינטרנט ואתה יכול להיחשף לכל ולהקליט יותר, אז אתה בעצם, נצברים לך, לך שני, כמו, כמו, כמו כזה, כמו שני ארונות כזה של מזווה, שאחד מפוצץ בדברים שכל הזמן מתחדש, כי זה דברים חדשים, של להקות חדשות שיוצאות, ולהקות, אתה יודע, או של להקות שעושות חיקוי של מה שהיה פעם, או של להקות כן, של כן, כן, כן, מה שהיה פעם, וגם הארון של הדברים הישנים, מה שלפני, כל מה שלא, היה, כל מה שלא הגיע לאוזניים שלך, כי זה לא היה במיינסטרים, כי זה לא היה ברדיו, כן, כי, לא כאילו. כי, כי זה לא היה ב-MTV, אז פתאום זה נחשף מחדש, והלהקוטר אפילו עושה איזושהי... אז בעצם יש עודף מידע. תודה על הקשבה, אם אהבתם תעשו לי לייק, המשך ברלת ב'.